Само в рамките на три дена. От днес, когато е откриването, до неделя в Гьоте Институт, ПУК и Гьоте институт ни канят на изложба с селекция от 40 фотокниги, публикувани от авторитетното немско издателство Спектор. Специалните гости на събитието са двама от основателите – Ане Кьоник и Ян Венцел. И само за слушателите на до обед» да кажа, че те вече са в студиото, за да научим повече за тяхната работа, преди срещата им с публика на живо утре от 15 часа. С тях разбира се и Никола Михов. Здравейте. Здравей. Един от основателите на ПУК, независима платформа за фотокниги, основана 2017 година. А, той е и двигател на това събитие в Геота институт. За превода ще помага Милкана Делер. Много благодаря за което. Майя. Добър ден на всички. <laughs> здравейте. Първо към Никола, над 600 книги издадени от това престижно германско издателство в пресечената точка между всички визуални изкуства, защо решихте фотокнигите на спектор да са център на специално събитие и среща с почитателите на ПУК? Много се радваме, че ни се отвори тази възможност. Ние се запознахме с тях пока едно предишно събитие, в което сътрудничихме заедно с Геотан институт. Това беше представяне на книга, публикувана от тях. Аз помня този миг. Това е книгата, свързана с архива от образи за един ядрен изследователски център. Да, в Карлс Руе. Това беше изложба, която беше показана в Геотенсти. институт. Тогава имахме възможност да се срещнем с Спектор, да продаваме тази книга и оттам се роди идеята всъщност да представим а, тяхната работа в им по-задълбочен контекст. А, ние се фокусирахме върху фотокнигите, но както и вие споменахте, а, те далеч не изчерпват така, е, големия хоризонт на темите, с които работят. Интересното за книгите на спектора, е, че те са така наистина много съвременни, на, на ръба между съвременното изкуство, по някога киното, други изкуства, но най-вече самият начин, в който се случват те, в е, тясна колаборация между артисти, дизайнери, теоритици и така нататък. Нещо, което разбира се е много интересно и в нашия контекст и най-вече, тъй като ние все още си нямаме издателство специализирано в е, е, такива подобни книги в България да е така е, интересен е, повод за обмен и опит и да споделят как се създава издателство. Сега още нещо, което аз обаче виждам в тази изложба, а, темите. Горещата тема Украина от Украина до Иран. А, вътре влиза и Берлинската стена. Това е част от тази селекция фотокниги, които представяте. А, първо към Никола има ли нещо, което ги обединява и какво е то, а след това ще попитам същия въпрос и нашите гости. Ами именно този подход, на спектър, това, което ги обединява и предполагам и, че техния така личен интерес, разбира се. И наистина към Ане Кьоник и а, Ян Венцел, същия въпрос. Виждате ли нещо общо между нощта на Украина през очите на Мирон Зовир? Иран очите на yeah. Хана Дараби, и Берлинската стена през очите на Манфред пол, То ал Мака. Фото би äh... фотокнигите стават, представляват свидетелство. Und eine и представят определена историческа ситуация. All ihren а, общо в целите детайли на тази ситуация. Als die а, oft sehr това е едно сен. различно представяне, по-различно от медийните изображения, които са директни и ограничени сами по себе си. Uns eine, äh, и по този начин vermitteln? фотокнигите могат да ни дадат äh, едно общо впечатление и ние да видим нещата в тяхната цялост. Ситуации, от, от, от гледна точка на историческия аспект, от гледна точка на äh, обществения аспект. Uh, Примерът с Хана Дараби ist, uh, gut, weil, е uh, много добър защото ein ни gibt, дава възможност да погледнем да хвърлим един поглед uh, върху иранската революция von äh uh, büchern die während der iranischen revolution gingige guto Und, ähm, Darabi, и Хана Дараби, която е автор и човек, който се занимава с изкуство, weil тя ги hat, събирала, защото тя не е свидетел на иранската революция. Und am Ende sind wir als, и ä, в крайна сметка ние bilder, като ä, наблюдатели, като хора, които разглеждат тези книги или, и, и четат текста, in dass wir, dass uns ние сами успяваме да си създадем своята представа и своето впечатление за ä, събитието тогава. Четене през фотография. Лизен, т.е. фотографии. През образ. Т.е. So is... какво жанра фотокнига Womit ist die Genre Fotobuch? Pisane cherez obrazi vmesto schreiben durch Images statt mit uh, Wörtern. от всички останали? Allen uh, и защо сте решили в And вашето издателство че не може без него? Sie, uh, beschlossen, dass in ihrem Verlag darauf konzentrieren, dass es notwendig ist, dass es solche Bücher gibt, Fotobücher. Това е една от възможностите на книгите. Фотографията не е предвидена само да бъде излагана в uh, определени изложбени зали. Тя е един uh, вид uh, презентация на, на текст. Und das ist ist, dass И интересното е, че в има една поредица от изображения, които са свързани помещо си. Това das heißt, означава, че читателя вижда не само едно изображение, а цяла поредица от такива. Филе фотографи нотсн Именно тази възможност да се артикулират. Um Dinge За да изразят много лични неща. За да наблюдават определени теми и да събират, да обобщават впечатленията, не само своите впечатления, а и впечатленията на околните. Днес много се говори за дезинформацията, особено в социалните мрежи, манипулирани фотоизображения, представящи се не за това, което също са. От друга страна знаем колко ключово за човечеството в областта на познанието In е един израз на български кентис, той звучи ръка да пипне око да види man За това искам uh, да ви попитам, а, дали социалните мрежи wollte network... към фотографията и роля für das die bedeutet, Fotografie die hat, sind und die Rolle der Fotografie, die, die sie haben soll. Auf jeden Fall. Wir ähm müssen uns mit Непрекъсното се задаваме този въпрос. Weil es дигитализацията, uh, ние сме залети залет и буквално с изображения. Всеки може да прави снимки с uh, смартфона си. Flut an Bildern. Hat die Fotografie in eine Art Krise gebracht. Also insbesondere Fotografen. Was ist die Rolle der Fotografie heute? Und, ähm, wir haben ein, vor Jahren, ein и преди няколко години ние издадохме книга която си die, äh, si зададохме именно този въпрос а по относение на миграцията това uh, uh, е една книга der, uh, uh, по относение uh, на събитията тогава в Лампедуза uh, um и става се въпрос за миграцията на снимките Also das Bild das Migration снимките, bilder, на мигрантите äh, който äh, се създава чрез тези снимки, чрез тези изображения. И колко такива изобразения се въртят из медиите и, и добавят и създават а, а, имиджа на миграция. И влияят върху нашата представа за тях und äh, wir haben der fotografie fotografiata ein anderes medium gegenübergestellt äh, ja я ja, противопоставихме на друга war die ähm, die als, ähm, kritisches като един критичен коректив на фотографията Und äh, dieses Buch äh, ist kein reines Fotobuch, äh, sondern es ist ein, ein Buch mit Post Bildern aus den digitalen Medien Post Facebook. Книge, които намират своето отразение в рисунки на артисти, които рисуват комикси. Това без нашия опит äh, да, се, да се разгледаме въпроса за ролята на фотографията днес. Фотографиране на нещо, което е трудно представимо. Etwas, si трудно представимо като фотографски обект. Да речем, ужасният немския език. Beispiel, Видях, че има такава книга. Има и книга за ужасния немски Как се снима ужасният немски език? Как можеш да снимаш фотография. Uh, Това един американски беше един американски фотограф който живее от няколко години в Келн и книгата е комбинация от ihm... думи които му се виждат странни mit die с фотографии с е äh, според него представляват ситуации, които той свързва с Германия. Това е свързващият елемент, пресечната точка в книгата. Как някой от външния човек разказва гледната точка на външния човек спрямо езика и спрямо страната. А, това на практика означава, че фотографът, вече а, може да бъде отделен от фотографирането. Vom an sich getrennt, separat, separat agieren, И че може да дава съвсем различен контекст einen На визуалната реалност, Но нямаме време за, затова искам да попитам на финала, защо само три дена? ние oh, Защото сме много заети. В момента от Милано се връщаме, това е също представихме издателството си на Трианалето в Милано. Трябва <laughs> <laughs> <laughs> да се върнем обратно в лайпци, защото ни чака работа. А, вие е се за Но се радваме много, че имаме възможност да сме тук и да се срещнем с българската публика. И как ще се осмислят тези три дена на финала, Никола Михов? Каним ви днес от 7 часа на откриването. Тази попъп изложи се случва библиотеката на институт, която любезно ни бе предоставена, да я обърнем надолу с краката и с главата, и в понедел ще се върне обратно в рета. Много ви благодаря. Благодаря Финя. на Никола Михов, Ане Кьоник и Ян Венцел, както разбира се и на Милкана Делер за превода.